Si lligues de forma invasiva, malament Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malament té. Si insisteixes, malament Si actues així, estàs agredint. Ni agressó ni còmplice. Atura les violències sexuals. <ríe> amb el finançament del Ministeri de la Presidència. Relaciones con les Cortes i e Igualtat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.